яка розповзається по площі великими парасолями зі столиками, яких так і не прибрали ще з літа, кортить купити пляшку кагору аби веселішала дорога. Останні 10 гривень, їх неодмінно треба позбавитися. Перед стійкою купчиться кілька злегка підігрітих молодичок, з ними сивоголовий чоловік у чорному костюмі. З видом заможного банкіра він дістає з кишені гаманця, двома пальцями бере кілька купюр, які одразу падають на стійку перед барменом. Сто українських сперцем, а кицям, шампанського, морозової кави. Вони крутяться біля сивоголового, весело щебечуть. Йому це подобається. Ото Пердун долітає ззаду, обертається до двох патлатих шмаркачів-студентів, які розглядають веселих жінок. Цієї миті одна з них, наймолодша, яка, певно, тільки скінчила школу у чорному вечірню платі під легким шкіряним плащем, вочевидь, найбільш готова серед подруг, розповідає, як уперше зрадила Павлику. Вони заливаються сміхом, а поважний старший чоловік, мовчазно посміхаючись, її обіймає. Це починає дратувати, а ще більше повільність бармена, який за спокоєм будди, неквапно рухається за стійкою, наче на милицях, подаючи жінкам високі склянки шампанським. шампанському. Кволість оволодіває твоїм тілом, проникає у м'язи Важча ють ноги розбирає на сон. Шум довкола, людські голоси і сміх непомітно зливається ледве чутний моноліт, і ти пірнаєш у тьмяні води своєї внутрішньої тиші. Врешті бармен, флегматик, виконує замовлення, але сивоголовий ніяк не може дорахувати потрібну суму. Спершись ліктями на стійку, він ненароком випускає з рук колоду грошей, які розсипаються, як кинуті з літака листівки, і падають на підлогу на морозиво. П'яні киці, стурбовано щебечучи, допомагають збирати купюри, а та, що в чорному платі, стає на коліна і втрачаючи рівновагу, гепається додолу. А Я ж казала, що їй не треба шампанського. Тебе це вже зовсім виводить із рівноваги. Подруги підхоплюють п'яну, з її ноги злітає чорно-блискуча туфелька, нарешті вони забираються геть. Купуєш пляшку, і цієї миті твою увагу перевертає шум за крайнім від площі столиком, де, наче мумії, принишкли кілька молодиків, Доколо яких бігає циганча, Вимагаючи грошей, вони ніби сплять, Здогадуюся, наркомани. Невдовзі до столика підходить смаглява пофарбована блондинка. Вона кричить на ходющого, довганя в шкіряній курці, вказуючи на нерухому постать поряд, в якій ти пізнаєш силу дівчини. Вона, поклавши голову на стіл і не видаючи ані звуку, не виявляє жодних ознак життя. «Що з нею?» – сполохано запитує Смаглява. Нарешті худючий довгань повільно, ніби хворий, підводиться, і по під блондинку Смаглявка прям місінько в обличчя кричить йому «Що з Анжелою?», а він лише розплющує сиві очі. Тупо дивиться на нерухому, враз хапає її за волосся, підводить обличчя непритомної до себе, Раптом пускає, від чого дівчина глухо вдаряється головою об стіл. Боже шепоче смагляба. Ковтаєш солодко палючу рідину з пляшки, відчуваючи приємну прохолоду, що невдовзі теплим корінням розпускається по тілу. Ця історійка починає подобатися. Ходючий хапає за шкірки свого сусіда яке обзивається нерозбірливим твариноподібним ревом, обамагаючи, аби його залишили в спокої. Смаглява тримтить, ніби від морозу заломивши руки, ридає,